І знову запряглась в роботу, боячись відстати від одвічного колобігу, в якому їй і судилося народитись. Вдосвіта досві лежала з розплющеними очима, лежала виснажена і вхорка на пісянічного малювання. Мозок і уява ледь притишили свій чвал, але все одно ні на мить не відпускала із своїх таємничих володінь автопортрета, що долі лиц лежав на столі. Вона перевернула його навмисне, щоб око не звикало до нього, і не притуплювалася в такий спосіб, аж поки не поставить останні штрих. Вона чула, як шаснула у двір Марія Добродіка, чула, як та підкинула принесені з дому яйця в курник, як випустила курочок і нагодувала їх сьогорічною пшеницею, як полила квітник, зібрала в кошик копалі за ніч груші, підібрала кілька петрових недопалків під вікном і віднесла їх на вулицю. Никін Рубець із досвідку заходився механізувати Лелече гніздо на тополі в кінці свого городу. Позовши металеві кихті, він ліз на тополі, щоб насадити лелече колесо із гніздом на віз, приладнати до нього трансмісію, розкрути шоранці корбу, і гніздо з лелеками обертатиметься весь день. Лелеки притьмом забирали з гнізда лелечат і переносили їх на Катеринину хату. Коли відспівали її треті півні, Оксан прийшов до Марії Добротіки, але вдома її вже не застав. Знайшов у хаті Банячук з гарячою гречаною колешей. Жадібно поїв і захвативсь майструвати будку для Маріїного щеняти. Сашка, Сашчиха, мила своєму милому Сашкові голову в любистку. Цілувала сина, вполиняла на сонці тім'ячко і Бідо ти моя, де ж це тебе носить? Що реп'яхи в чубі не переводяться, що ластівки на тім'ячку гніздо звели. Ось хай тато повернеться з війни, і він тобі дасть лупня." а Марко Бобирів казав, що не повернеться, мій тату з війни. Форка їй мотає головою Сашко. То ти Маркові віриш, чи рідній мамі? Вам більше, але й Маркові. Тетяна Бахмач шпарко клепала велику чоловічу косу. Кілька разів цікнула себе по пальцях, але клепати не переставала. Стара Бахмачка підсліпувато зирила дочку з вікна і нечутно сплакувала. Полиняли весільний вінок, якому Тетяна ставала під вінець з Никоном, у променях ранкового сонця світився тонким павутинням у покутті хати. Одарка відпоювала Петра холодним розсолом із льоху та вчорашнім кисляком. Він трусив важкою головою, жадівно хлептав розсіл, намагався опіймати або приглушити відливу муху, що весь час дзуменіли біля його губів і заспокоював себе. «Хороша жінка в мене, знає без ці, чого хочеться чоловікові досвіда після перепою. Не фарбами поїть тебе, а розсольчиком, розсольчиком». Дай Боже здоров'я тому, хто його придумав, розсольчиком холодненьким, а тепер кисляком закріпимо. Подарками душливо віяла подолком спідниці, щеняла приємний для Петра вітер, і чоловік блаженно заплющував очі. Яке раське життя, коли маєш отаку жінку? Охляла бджола сиділа у маківці дикого маку в гетьманському урочищі. Вже всі макові облетіли, крім однієї тому сиділа тут бджола, щоб не опала і ця остання пелюсточка. Пригрівало сонечко і стара, з пошарпаними кройми бджола, дедалі більше відчувала, що таки зможе долетіти до свого вулика. Німий бубніст Федіо уже втретє гупав макогоном у бубон. Кликав милого Максимка, щоб той подав дітові холодної води в запічок. Максимко спав бетонним сном, крізь який не просочилися б навіть вибухи снарядів. Пилип чув і розумів батьків клич, але він думав зараз про ганітенкопряд, з якою колись гріховодив у гетьманському урочищі на м'яких крутячих кочугурах, обіцяв її золоті гори, вимотував її душу старою гармошкою дворядівкою та ще чотири ноти, і відмовчувались, бо гудзики западали. Обіцяв оженитися, поставити свій дім в урочищі на тому місці, де вона перша віддалась йому, але пішов до армії і привіз з карпатського кордону таку, обіжку моторної співучу лемкиню, що гання того ж дня заїхала аж у Донбас, і оце нарешті привезла собі розмальованого і розписаного женишка. Що ж, совість Пилипа чиста, і він чесно відіграв їм весілля. Жаль тільки, що жених не з капцанів, от випадок і не заснув. Пилип неодмінно виманив багалю в садок, де сушиться в ожереді пахуча конюшина. Може, так іще краще, совість Пилипова чистіша, а тато погодуть у бубон та й забудуться, що хотіли холодної води. Коза промітала зеленою бородою возеньку стежечку в траві. Видавала, що пасеться, а насправді підбирала м'які груші гнилички, що встигли набубнявити солодкою кашкою. Але й це вона робила не дуже ласо, бо весь час стежила, коли рипнуть сінечні двері, появиться на порозі Катерина. А тоді вона й заходиться моторно скубати траву, позиркуючи на господиню і не слухаючи як спожиті неї гнилички та зело, перетворюється в ній на молоко. Ганя тонко ніжилась в паких шлюбних перинах, легенько стягувала ватяну ковдру з Бориса, розглядала малюнки і написи на його тілі і прикидала, що можна буде зістругати скальпелем,